Знайшовши готель, то була невеличка будівля, десь на три десятки номерів розташована поруч із базаром. Гюйо звернувся до портіє, до готелесого ходів, як скіпка негра, у світлому костюмі з короткими штаньми, що не досягали добрих десяти сантиметрів долакованих черевиків. «Добрий день. Я розшукую Буджугу. Його брат працює тут в готелі. Де можна його побачити?» Негр засунув руки в кишені штанів і, дивуючи Гюйо, Почав розмірно водити ними по ногах. «Дуже шкода мен», – він вимовляв мене, щоб бути хоч чимось схожим на американця. «Дуже шкода мен, але я не знаю ніякого боджугу. Ви часом не помилились з готелем?» І я ступив крок до нього. На стовбурці на його волоссі ледве сягало плеча портія. Не смішіть мене, сказав. Ви ж достаменно знаєте, що в Гао більше немає готерів. Чоловік, якого я шукаю на початку цього тижня, прибув із Франції. Хоч і не хотів. Мені треба з ним побалакати. Хвилин десять вистачить. Я прийшов сам і не завдам йому ніякої шкоди. Негр попрямував до зали з опущеними жалюзі. Один наш співвітчизник кілька днів тому справді повернувся з Франції знав, що його звуть Будджугу. Якийсь голландець узяв його з собою в дюни щонайменше на тиждень. У які дюни? Чого? Порт'є повільно витяг із кишень довжелезні руки і розвів ними перед Гюйо, виставляючи світлі долоні. Його брат на кухні мене. Запитайте Таруму, може він що скаже, бо це не моє діло. Зігнувшись партєсів у фатель, що стояв у вестибюлі, із купи журналів та газет на низенькому столику витяг «Ессор» і, намов читаючи, затулився нею. Гюйорі рішуче перетнув затінену і прохолодну залу. Кухні містилося ліворуч за шторою із барвистих кульок. Довгі, не скріпих, ковзнули по качахіва, коли він рушив вперед. Чоловік у шкіряному фартусі Краєв ножем просто із половини баранячої туші, грубі шматки м'яса, потім нарізав їх кубиками завбільшки з цибулину і, згрібши руками, кидав у здоровий казан. Не припиняючи своєї роботи, він глипнув на відвідувача. Підступивши ближче, їх розділяла тільки начищена доблизку плита на чотири конфорки і гію, Довго розповідав йому про холодну січневу ніч в аеропорту, про перервану поїздку Ситроеном, про закритий поверх готелю, про фанфану, що продає мпегу на брудному подвір'ї в Ландах, про Бабембу, котрий ненароком почув слова буджугу, якого везли закутого в комфортабельному сучасному аеробусі, згадав про африканську музику. Рофела Анікула Покіті, який славив своїм саксофоном «Республіку» і якого він чув у хрипливих записах із касет «Базеля», розказав про Жерара, не називаючи прізвище «Блан», і про жінку, яку обидва вони любили і чию зневагу він хотів би перебороти. Примітка. Французьке слово «блан» означає «білий». Тарум слухав, не дивлячись на гостя – Йому і не треба було дивитись, щоб упевнитись у його щирості. Знав звучання голосів білих людей, яких вдосталь надивився за довгі роки роботи в готелі «Атлантида», коли ті байдуже, не розбираючи смаку, поглинали сурунту чи алабаджу, страви, що їх та рум, ретельно готував цілісінький день. Досі він ще ніколи не чув, щоб білий, не приховуючи, говорив, що в нього на серці. Ніж очищав баранічі ребра, оголюючи кістки, не лишаючи за собою ні крихти червоного м'яса. Мій брат знайшов роботу. Поїхав з одним голландським мисливцем у дюний Інкак. Це не дуже далеко від Гао, 30 кілометрів по дорозі на Тіна-Забо. Вони в якомусь певному місці, як їх знайти? З дровенним алюмінієвим ополоником Тарум помішав у казані. Це не трудно. «Біля виїзду Зинкак зачекай до ночі, в темряві побачиш намети, освітлені голубим світлом. От там і знайдеш Буджогу». Більше її не допитувався. Повертаючись, він знову пройшов повз порт'є. Газета, над краєм якої ледве виступала частина худого обличчя, трошки відхилилась, і очі довготолесового служника простежили за ним –